Вдарили списами в задні лави татар. Це, як завжди буває, збентежило їх. Вони помітили, що козаки вернулися з лісу на виручку. Настала метушня. Татари кинули наступати і завернули назад оборонятися. Тарас таким розмахом ударив, що відразу розбив татарську кінноту, яка стояла позаду. Розігнав її і вдарив на піших. З окривавленою шаблею, Заганявся в найгустіші купи і рубав по лобах, аж рука млівала. Його козаки робили те саме. Ніхто не слухав уже команди, робив сам, що було треба. Тарас стрінувся з якимсь знатним татарином. Той, побачивши Тараса, потиснув коня і, зубами та вигукуючи якісь прокльони, погнався просто на нього. «Пропадай, проклятий джавре!» – крикнув і замахнувся шаблею. Тарас відбив шаблою удар і рубнув з усієї сили по лівій руці та відрубав її так, що рука з поводами лишилася на шиї коня. Кінь, не чуючи поводів, завернув у бік і почав тікати з татарином, який умлівав. По дорозі козаки зарубали татарина шаблями, але і Тарасові не обійшлось цим разом гладко. Якийсь татарин зайшов ззаду і вдарив його кінською щокою на довгому дрючку по голові. Тарасові затуманилось у голові, він розвів руки і впав з коня. Козаки, що це побачили, лише охнули. Та це не зменшило завзяття юнаків. У кожного народилася думка криваво помститись за смерть отамана, Мов ті злі оси, що їм гніздо розіб'єш, мов розлючені вовки, яким убили вовчицю, мов та поранена ведмедиця, що несе при грудях немічне ведмедя. Козаки кинулися на татар, кололи списами, Рубали шаблями, а коли б було треба, то боролись би нігтями та зубами. До того ще трохим зробив виласку з пішими, всі кинулися на татар, розбили їх дощенту і ганялися за недобитками по степу, не щадили нікого, не брали в полон, кого здогнали, то тому і амінь. Між поляглими і важко пораненими почали шукати тераса. У тому місці лежала ціла купа трупів, почали їх розкидати. І тут знайшли бідного Тараса. Він жив. Врятувало його те, що лежав під трупами, а то були б його копитами розмісили. З голови йшла кров, взяли його обережно на руки і понесли в село. Те саме зробили з іншими пораненими. Окривавленого отамана занесли до хати. Прибігли зараз Максим Татарин і знахар. Обидва почали біля нього поритися, промили рану, вгамували кров. Груба смужкова шапка врятувала Тараса. Над ним почали вже голосити мама і сестра. Тільки Марусі не плакала. Вона мов полотно і закусаними трохи недокрові губами порилася мовчки біля недужого. Але видно було по її обличчі, скільки коштувало їй зусиль, скільки вона терпіла, дивлячися на безтямного, окривавленого свого любого Тараса. От аманувати після Тараса почав його щирий побратим Трохим. Тараси всі жаліли та довідувалися про його здоров'я. Допитувалися то в Максима Татарина, то у знахаря. Нічого йому не буде, видужає. Його приголомшило, та крові трохи зійшло. То єднини, мали таросівчани, багато роботи. Заки попрятали трупи. сітями о сторогу покійного кіндрата, щоб не дати трупам розкластися в літній час, бо з цього може прокинутися пошисть. Якось нам після смерті того праведника не таланить, говорили між собою уходники. За якісь важкі гріхи Господь нас карає, а Він один міг своїми молитвами Господа поблагати. Тепер його не стало, і нам пішло, як з Петрового дня. Як Кіндрат за нас молився тут, той на тому світі за нас молитися буде. То не в цім справа. Нам досі велося добре, і вам здавалося, що ми в рай попали. А Господь хотів нам пригадати, що на землі немає раю, що по погоді мусить настати туча». «Забагато нам тієї туші на один раз. Ось і нова Тарасівка згоріла дотла. Збудуємо другу. Такого нам ще не раз дожити буде треба. Слава Богу, що хліба доволі та риби в річці. От добре, що всього села татари не взяли. Тоді б ми пропали. Коли б Бог дав, щоб Тарас видужав, бо без нього було б нам дуже погано. Та коли б до нового діждати. Чи ж рік за роком сарани не буде, а на татар Тарас щось таке видумає, що їм свічки в очах покажуться». Поміж пораненими татарами таки одного залишили в живих, щоб дізнатися, яким чином воно сталося, що якраз тепер вони напали на Тарасівку. Від татарина довідалися, що татари безупину слідкували за тим, що в селі діється. вдень ховалися в дідовій печері, а вночі шпигували довкола села. Вони прикладали до того всі сили, щоб Тарасівку знищити, бо їм дуже заважало в походах за здобиччю. Татарські мурзи постановили собі за всяку ціну цього доконати, хоч би довелося з усією ордою проти неї вийти. «Погроза була неабияка», – Журавель промовив. «А не могли б ми з татарами погодитися так, що ні ми їх, ні вони нас не будуть зачіпати?» «А хіба вже такого не було?» – відповів татарин. «Вже кілька років ми вас обминали, та ви нас ніколи не пропустили». І декому справді прийшло на думку, що було б на таку згоду піти, а тоді Тарасівка була б безпечна, не треба війська держати, хіба ж їм треба турбуватися про тих десь там у далекому світі, що на них татари нападають.